Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 89. szaporadását halljátok, ami azért szapora, mert ezen a héten már egyszer adtunk, igaz, az a múlt heti volt, legalábbis akkor azt mondtuk benne, de hát azért mindenképpen az, hogy az hétfő volt, most meg csütörtök van. Így van, kétszer ad, ki ez, ez felkészületen előjárt. <gül> <gül> okay. Beszéljünk is a témáinkról. Okay, uh, az say. ennyi az első, ami csak egy költői, vagy nem, kevésbé költői kiadás, mert közben láttam, hogy Ádám témája rezonál ezzel együtt rezek vele. Uh, az volt, hogy a, van egy ilyen a, akváriumban minden hónapban, hogy ami egy, valójában egy nagy bolhapiacváros közepén, halálosan ugyanazokkal az árusokkal, akik kint a pecsában szoktak jelen lenni, illetve próbálkoznak mindenféle kézműveségszereket is elpasszolni. Az első alkalommal még ilyen saját tárgyait próbált árulni egy-két ember, de most annyira idő volt, hogy csak a kitartó, naiv festményeket áruló, meg porcelánt, meg régi öngyújtótárulók voltak kint, és egy hölgytől sikerült vennem 500 forint könyveket, Többek között az edő a levesben is így került hozzám, ami az a klasszikus üzlet volt, amikor mind a két ember úgy érzi, hogy most rohadtul átvágta a másikat. És ez, ez a szép benne. Mert hogy ez nagyon kedvező deal volt akkor számodra Számomra is? Számomra mindenképpen, mert uh, teljesen jó állapotú, és szerintem Antikvár példányban is ennek így a három négyszerese, de nem néztem annyira utána, minden esetre 500 legtöbb egy-két éves könyvér, amit az ember szeret, az abszolút jó díl. És hát gondoltam, milyen jobb irtakomom, és elkezdtem lapozgatni, de mit kezd az ember egy ilyen könyvvel, aminek a javarész recept. Persze vannak hozzá történetek, felvezetések, történelmi áttekintések, és ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy számtalan ilyen, ilyen könyv van, ami enciklopédikuságra törekszik, tehát, hogy összegyűjt adatokat valamilyen területről, és akkor ezzel te hogyan bánsz otthon? Hangulat ide, idején egy előveszed, és akkor lapozgatod, hogyan kell a a savanyú lében elkészíteni, vagy, vagy bármi más szakkönyvszerűségnél behelyettesíthető termínusztechnikusszal. Közben nézem, hogy azt mondja, Ede a levesben, gasztrokrimik, és tök jó borítója is van. Op, igen, mi bennem egyébként? Még nem jöttem rá, mert nem álltam neki olvasni. Bizonytalan Aha. vagyok és segítségre vágyom. Értem, egyébként, hiszen az ember valamikor elkezdi olvasni, amikor van ideje, és talán megpróbál levadászni egy akár puska segítségével, akár a piacnak a bejárásával. Ez utóbbi egyébként elterjedtebb. De simán el kell kezdeni olvasni szerintem is, hogy így inspirálódjál. nem feltétlen az, hogy na akkor ma ebéd van, vagy mit tudom én ezt hogy ezt meg kell főzni, hanem inspirálódjál belőle aztán, ha valami ezt kedvet kapsz, akkor onnantól kell szakácskönyvként tekinteni rá. Aha, ez jó ötlet. Nektek van egyébként ilyen hasonló könyvetek, ami nem szakácskönyv, de ilyesmi tematikál jó? Hát egyébként töb töb töb többször ínyes mester az ilyen, hogy ha, ha. nem megfelelően nyitott ki, akkor nem receptekesnek esnek ki belőle, hanem a jó magyar elmélkedik arról, hogy hol kellett vírslit venni 1924-ben Magyarországon, vagy hogy milyen sörfőzdék voltak. Ezek különösen jó részei egyébként. Na, valaki a 2013-asokon is. A Pilis Vörösváron van a sörfőzde. például, aztán van csak a jó sör. Bele sem menjünk, ez egy nagyon jó nagyon ez, beszélye, téma. Meg aztán ott vannak ezek a szép filmes könyvek, ami egy egy rendezőről, vagy valami stílusról szól, Aha. és akkor ott is az, hogy az ember elkezdi olvasni, és akkor kedvet kap a filmnézéshez közben. És akkor félbehagyja, még meg nem nézi a Simán, filmet. Abszolút. Aha, ez, ez így jó. Meg ugye ott volt a különleges esete annak a stalker kereskönyvnek amiről beszéltünk már, hogy Igen. azt gyakorlatilag szakaszonként a filmmel együtt olvastam. Tehát egy kicsit olvastam belőle, haladtam a filmmel, és akután megint olvastam belőle. Ilyesmi oh. volt, arról anól írtam kritikát, meg lehet, hogy műsorban is volt, volt ilyen videojáték történetikai könyv, uh -huh. és az sem elejétől végig olvasható. Ellenben legalább ö, nem is olyan, hogy ezzel légytől kezdve elkezett világ világirodalomnak az összes videójátékát, mert az sem tartható, hanem az valamiféle ilyen vasárnap szomorú délutáni csendes nosztagiázás. A frusztráció generálás. Ma legyen hát, az, ha? hogy ezekről a filmes könyvekről itt ott eszembe, hogy ha bár nem nagyon szoktunk ilyen régebben olvasott könyvekről beszélni, talán csinálnánk csináltnánk valami olyan adást egyszer, ami mondjuk a filmes könyvekről szól, mert nagyon sok kedvencem van abban a témában. Meg a Egy ilyen száraz, száraz hé héten vagy valami. Száraz fehér de... jazmás oh, oh, oh, oh, uborka szezonban. Uborkával a vodkát. Hmm. Ö... Téttatok, én úgy érzem. Nem. Csak egy kócot <laughs> Isten látja a lelkem. <laughs> Oké. Okay. Egyébként még egy könyv veszembült ami viszont már szó volt a és nagyon furcsa nekem a Damage Report volt ilyen, hogy, hogy ez számomra nem olyan, hogy egy új olyan befogadjam, mert annyira keveset tudok azokról a témákról, amiket Damage feldobott, hogy az, az azt jelentette, hogy akár oldalanként neki lehetett állni nézelődni a neten. Tehát az még nekem mindig enciklopédikus, ami dicséret is lehet. Ezt továbbra is profintitkolom, hogy nem olvastam. <laughs> Jó, hát szomorú tények is vannak itt közben. Igen, igen, most elnevetgéltünk, de akkor mondjuk olvasszátok föl ilyen komolyabb hangon. Ez nem én leszek, bőszen a a előtt és nem is a következő hírmény, de valami annyira belement a szemembe, de jó Isten. Gabi, akkor áthárul. Ö, hát, esetleg egy web... screenshot majd adok magamról ilyen webkamerásat, hogy itt törölgetem a könnyéimet. Tényleg szomorú a hír, mert ilyen M. M Banksnek rákja van, és gyógyíthatatlan, és egy csomó programját lemondta illetve felkészült arra, hogy az utolsó könyvét készíti, nyomda le, és ezt előre is hozták, hogy, hogy még a, a idejében láthassa a kiadványt. Ez nagyon-nagyon szomorú, mert nagyon szerettük, és úgy tűnt, hogy ez egy végtelen áradat, ami áradt felőle, és, és így kezeltük a könyveit. Tehát nem felvetette, hogy <kül> nyilván nem ez a szomorú része, csak mi, mint olvasók, itt találkozunk vele életünkben, nem ismertük személyesen, Ö, hogy beszélhetünk egy-két szót, hogy, hogy mit olvastunk, mit kell. Igen, nem egyszer szóba került tényleg. Nem. Igen, az az egyik olyan alkotó, aki szerintem egyetértünk, abban, hogy minnyi szeretünk, hogy minél jókat olvastunk tőle. Ja, ja. Közben ismét látok. Aha. Itt uh, most jelent meg, vagy most jelenik meg a félelmetes gépezet, amit én már reped, repedve. Reped, eh, Igen, mert ha repedve, repedve. várnád, az totális más. Nem, nem ezt a Igen, uh, repesve várok, mert hogy volt egy ilyen akció, hogy a, hogy a konzulvárossal együtt, ha megrendeli az ember, akkor még plusz egy banks könyvet kap ajándékban, és ennek lassan itt az ideje, hogy megjelenjen, így a, várom ezeket, egyszerre három könyvet lehet átvenni, és már nagyon várom az agavétől a hírt. És, ezt, és uh... szerinted nem fogja befolyásolni az olvasás élményet, hogy, hogy tudod ezt a háttér információt az íróval kapcsolatban? Hát uh, nem tudom, talán uh, másképp fogok annyiból bánni a szöveggel, hogy, uh, hogy nagyon csúnyán hangzik, de tudjuk, hogy ennyi szövege van, és ezért uh, még eddig egy ilyen forrás volt, uh, most pedig jobban meg fogjuk becsülni, de nem tudom, nem tudom. Szóval, mivel, hogy ő akkor írta, amikor ez még egyáltalán nem volt az ő életében téma, én azt gondolom, hogy úgy hogy, hogy fogom olvasni, hogy ő akarta, vagy szeretné megpróbálom. Itt, itt zárójelként nem csak be ide, hogy ez egyébként is azért nehéz, mert hogy a, a legjobb bank szöveg szerintem nekem dolgom volt, az a legelső, amit olvastam az játékmester. Nekem is. Az egy olyan szintén gyönyörű szép regény. Meg a darázsgyár is nagyszerű. Igen, azt. de az ott nagyon-nagyon első könyv azért Igen. látszik. Igen. Na, majd beszélünk a műveiről mindenképpen. Oké. Na, és most valami egészen más? Igen, mégpedig az, hogy elindult a Műút nevű irodalmi meg és folyóiratnak az online verziója. Igen, ők portálként hivatkoznak rá, még így ez hát megmaradt a 90-es évek végéről. Időnként hívjuk magunkat mi is így. Mindeneset nagyon sokféle tartalmuk van rajta, tehát legalább, legalább annyi fajta dologgal próbálnak foglalkozni, mint az idődalmi jelen, amit ez úgy szoktunk olvasni. Például tévéjük is van, vagy legalábbis ilyen videós robot. Ellenben mellett designal is rendelkeznek. Ez engem totál meglepett. Tehát egy, egy kultlapot úgy megcsinálni, hogy ki is néz valahogy, ez valami egészen új ötlet. Igazából a folyóirat maga is mindegyik száma gyönyörű. Tehát az, az, ami alkotás számban menő példány. És nagy kedvencem volt. Most sajnos nem vagyok rá előfizetve, de régen kaptam, mert halmazottak, tehát ezért is nem fizettem. De most lehet megint kikötőri hírek, ami viszont ilyen olyan jó ötleteket adott kis rövid cikkek, különböző nyelvterületekről, irodalomról, regényajánlások nagyon-nagyon szerettem. Meg ami érdekes volt, én onnan emlékszem, amikor ott szembesültem először igazából az alappal, hogy volt nekik egy ilyen furcsa digitális mellékletük, ami egy PDF-át jelent, félreértés ne legyen, amiben meg olyan szövegeket közöltek, amiket nem máshol nem igazán szoktak. A, az ilyen városi felfedezős része nagyon izgalmas volt. Egy könyvfejezetet fordítottak le, ami így kontextusba próbálja helyezni ezt a mászunk olyan helyekre, ami tele van porral, ellenben ipari műemlék. Az volt a neve, hogy Dülő, ha jól emlékszem. Igen, a műútnak a Dűlő volt a. Nagyon-nagyon jó pofa. Úgy ezt érdemes ezt követni. Azért mondtam be Igen. ide, hogy egy link még nincs, mondani, de legalább jól néz ki. Én egyébként elklikkegettem, meg beleolvastam, és ilyen teljesen értetlen arcot képzeljétek magatok elé, hogy ezeket a verseket, meg dolgokat olvastam. Szóval én nem tudom hova tenni. Látszik, hogy ez a irodalomnak a skáláján ugye tőlem távol van. De azért jó, jó, hogy online lehet, mert biztos, hogy újságba hozzá se nyúltam volna, de így rákeveredek, azt lehet, hogy találok benne valamit, ami befogadható mi ki fog, ki fog ez derülni egyébként mi helyet, mondjuk, hogy rovatonként kettő darab linknél több lesz benne. Aha. Közben megtaláltam itt a polcomon a ilyen Banks könyvemet, az a cím, hogy VIT, de nem tudom, hogy ennek mi lehet a magyar címe, hogy volt-e egyáltalán WIT. Azt hiszem, szerintem mindent kiadtak tőle, vagy folyamatban van. De egyébként pont a címek alapján többnyire nem tudom megkülönböztetni <gül> a regényeit. <gül> <gül> <gül> igen, én el el Elkezdenek összekeveredni azt, hogy melyiknek mi volt a magyar címet, onnantól kezdve meg... Hmm. meg tökéletes. Ó, ez egy Jan Banks könyv, úgy lehet, adták ki. Igen, <gül> igen. Mert ugye ő volt az ember, hogy ő az ember, aki Embetűvel és Embetű nélkül egészen más író. Na látjátok, olyan könyv ami nálatok még nem volt Kölcsön Te <gül> jó is, nem majd erről. <gül> Oké. Okay. Jó van. Na akkor uh, mi van még itt? Híres. Boingo. -boing uh, van még nekem egy Boingo-Yungos link Azt -e? Az pedig arról szól, hogy. Uh, um, kezdjük az elejéről. Nagyon konfliktusos az én véleményem a könyvtárakról, mert hogy hihetetlenül bének tudnak lenni. De néha meg vannak ilyen nagyon menő könyvteli kezdeményezések. Ilyen például az, hogy a szomszédban található torintói Public Library hát Sok magyar van, tehát. Tehát, igen. Meg van egyébként, mint ezt megtanultam. Elindított egy olyan ilyen alternatív valóságjátékot, ahol lehet telefonálni, és ott elmondanak dolgokat, meg össze kell gyűjteni nyomokat, meg ki kell bontani azt, hogy itt mi a story és ez valahogy a a Bradbury nek a Fahrenheit 451-es regényére épül rá ráadásul. És ez tök jó. Tehát az ilyen játékukra egyébként is mindig bukom, mert olyan, mintha egy doktorov regényben élnénk, és ez menő. Uh, másrészt pedig... Szerintem maga az, bátortolok. hogy telefonszámot fölhívsz, tehát még izgalmasabb, mint mit tudom én, egy ilyen okos telefonos játék, ahol nyomogat, föl kell hívni egy számot. Ez olyan coolabb. Igen. Igen, ő szóval jó, jó is nem tudjuk, ki fogja felvenni a robot-e, vagy a könyvtáros maga. Aha. És hetente egy darab misszió lesz. Egyébként majd április 22-én lesz valami nagy live event, ahol az emberek szembesülnek az, hogy vannak más emberek is, akik könyvtárba járnak, ez ismét egy sokszerű, ami lehet. Viszont az okos telefonát is lehet kötni itt a, a következő hírét. <gül> igen, igen, ma volt a Smart Mobile konferencia, amelyen én részt vettem szinte az elejétől, szinte a végéig. És azon kívül, hogy, hogy szerintem egy kedves hallgatónk előadását is meghallgattam, legalábbis én lájkolónk Dragon Zoltán volt, aki mobil használatról beszélt az iskolások körében, illetve az iskolákban egy ilyen rövid, tényleg párperces előadásban. Ezen kívül én direkt beültem azokra az előadásokra, amelyek könyvekkel kapcsolatosak voltak. Na nem volt túl sok. Én kettőt tudtam elkapni. Az, és mind a kettő természetesen nem okostelefonra, telefonom tabletre készült, és mind a kettő gyermekkönyv. Ugye mire gondolunk, amikor a tabletet be akarjuk építeni a könyvből, vagy a könyvet a, a, a tabletre, akkor mindenképpen olyan interakció, ami a gyerekeknek jön jól, és két ilyen előadást hallgattam végül, az egyik a pagony.hu különböző ö, könyvszerűsége, egészen pici gyerekeknek, és ö, ahogy az előadó ö, szerkesztő Hölgy elmesélte, ez nem könyv, nem játék. Tehát ezek, ez valami olyasmit akartak csinálni, nem egy könyvet modellezni a, a weboldalukon vagy a tableten, hanem, hanem valami olyasmit, mint ezek az, azok a könyvek, amelyek gyerekeknek készülnek papíralapok, és akkor ott nyitogatott, csukogatod, pakolgatsz, és ez a történet része. Tehát nem illusztrációk, nem kis játékok, amik pluszban hozzátartoznak, hanem konkrétan, amikor valami történik, azt te csinálod is. És ott be is mutatott egy-két jelenetet. Hát nyilván nem vetettem rá magam, mert tényleg kici, pici gyereket megszól, de nagyon bájosak ki lehet próbálni. A másik pedig egy Terka nevű projekt, amit elég nagy szabásúnak indul. A alkotója az kapásból négy nyelven. Ha jól emlékszem, angolul, németül vagy öt nyelven, angol, német, spanyol, kínai és magyar nyelven is megjelenteti, és ő is bemutatott ebből a könyvszerűségből, ami hát, hogy mennyire könyv, mennyire nem az, ezt nem tudtam eldönteni, mert tényleg csak így futott a különböző rétegein, de ezek nagyon bájosak, ha gyerekes családok kipróbálják őket, mert még egyelőre a terkai nem, nem elérhető, a pagonyon viszont majd biztos szépen megjelennek a cuccak. Erről leszámított egy kérdés mert Azt hittem, hogy egy vicc jutott erről lesz, hogy... Nem hát. sajnos, sokkal jobb lenne és feldobná a műsor, de nem hanem, hogy vajon ki lehet ezekből az appokból lépni, mert hogy tegnap beszélgettem Budapest New Tech Meetupon aminek adás egyik fele a szervezője a másik fele pedig szervezője volt Öm, egyik barátommal és ő azt mondta, hogy az iPad az tiltólistára került szépen a gyerekeknél mert hogy rájöttek arra, hogy ha eleget navigálnak rajta a youtube ra rája, akkor az tulajdonképpen tévéként működik, és lehet nézni az filmeket uh -huh. Tehát a mágikus varázs foglalkoztató okosabb lesz tőle a gyerek eszköztől eljutottunk a tévéig. Hát azért és... szerintem több, többet lehet bízni a gyerekekre, mert lehet, hogy az lesz, hogy érted, két hétig nyomatja folyamatosan a videókat, és semmi mással nem foglalkozik, de előbb-utóbb elege lesz belőle, és izgalmasabb szerintem az interaktív cucokat nyomogatni, úgyhogy mert nagyon nem kell tiltani szerintem, hanem kialakul az magától. Ez érdekes, mert a terkáns előadó mesélte, hogy mivel tesztcsoportokkal dolgoztak, és hát a gyerekek voltak a tesztelők, ők azt tapasztalták, hogy rohadt gyorsan rákadtantak a gyerekek az iPadra. Tehát, hogy a fe, a szok, azután, hogy volt ez a teszt időszak, utána volt, akinél leszokó időszakot kellett bevezetni, és, és hát ezt szerintem valahogy kezelniük kell, de tapasztalták, tehát ez nem, nem egy ismeretlen dolog szerintem az alkotóknak, mondjuk főleg, hogyha. Hmm. Jól, jól Próbáltak hogy gyermekek szemébe heroinfecskendezni, akarom mondani, de hát ez volt <gül> <az előbb> a <gül> De menjünk tovább, hogy már a gyermekek lelkének ápolásáról van szó, akkor én látom, van még egy témád. Ezt most az adás előtt láttam egy HVG hírben, és rákukkantottam az oldalra is. Az a tényleg.hu, amit történelme, történészek, történelmi tanárok indítottak, direkt középiskolásoknak, úgyhogy okostelefonon is olvasható legyen, és különböző történelmi tévhiteket próbálnak eloszlatni. Rákukkantottam halál egyszerű az oldal mindenféle csoportosított témák vannak, és ezek elég rövidek sok fényképpen, aztán lehet tovább menni. Nagyon Meldöngetős, ez, például nagyon aranyosott a magyar, különböző magyar kulturális, vagy történelmi tényeket ültöttek össze, ami, ami ilyen különlegességek, vagy amire büszkék lehetünk, és például itt szerepel a pákászok, a technikai bravúrjai, a telefonhírmondó, Ötös ingaszt szeret a közelkre, talajalkot a Tehát egy aranyos nem remélem, hogy működni fog. Pödültes mennyiségű hidlestartalmuk van például. Most így rákattintottam az első, és rögtön felányalat másik ötöt. Igen, az, ennek az az oka, hogy az aktuális című rovatban éppen a soron között kezdő dátumokhoz kapcsolatban írnak írna, írna, írna cikkeket, és most április négy volt ugye a felszabadítás dátuma, és akkor ez a második világháború, ez most fokusban van. Oké, okay, ez Ó, jó hát... volt kis színesnek szerintem, akkor menjünk bele a könyvekbe, mit szóltok. <laughs> jó rendben vannak még itt nagyon izgalmas dolgok, de menjünk tovább. Jó, a második életem. világháború mint kis színes. <gül> hát, hát igen. Nézd, meg kell ragadni a gyermek érdeklődését ilyen Blitzkrieg jelleggel. Gyorsan-gyorsan, <gül> okay. Gabi. Mint ha Jó, rendben. Volna. Hát ugye rövid volt az idő, de ezzel lett egy könyvet, ezt sikerült abszolválnom, és az, az, itt ez a kínos pillanat, hogy ki kell mondanom a szerző nevét, <gül> az biztos, hogy odri. De, és a Schwarzenegger-re én, én Niffeneggernek mondanám, és így is mondtam. Na. És ez a, ugye, ő az, aki az időutazó felesége című könyvet írtam, amit én nagyon szerettem, és szeretek is, bár régen olvastam, Nekem ez ott levírozott a, a, a gics és a nem gics határán, de mindig annyira ügyesen, és ezzel valam, hogy, hogy, hogy nekem mindig belül maradt a kerítésen belül. Szerettem egy nagyszerű szerelmi történet időutazásos bonyodalmakkal, de nem science fiction, csak ez az időmozgatás az, ami adja a bonyodalmat. Na és tőle beszereztem a hg Temető Ikré című könyvet, ami én néztem a külhoni kiadásokat, azok egy nyilván jobbak, de azokra sem mondanám azt, hogy nagyon jók, de a magyar, az különösen nem tetszett a nekem. A garitó maga? Igen. Aha. Tehát két vérbőszőkehölgy szerepel rajta. Most ezek az ikrek, ezek igazából 12 éves kisnagynak néznek ki 21 évesen, vagy legalábbis nagyon törékenyek, nagyon fiatalnak tűnnek, szinte hófehér hajukkal Én nem így képzelem el, ilyen búja arcú teremtésekkel, mindegy, tehát ez biztos meg volt a maga oka. Vajon miért? Holott én azt gondolom, hogy... hogy, hogy, hogy hogy uh, az olvasók közönség az talán még inkább a, a női uh, olvasógárda, de nem tartom, tehát nem volt annyira uh, eltolva a zemeskánál, hogy ne lehetne. Tehát, hogy ez női könyvnek legyen besorolva számomra. Én nem éreztem azt a varást, mint az időutazó feleségénél. Uh, ez egy uh, nagyon különös, kísértett história, amelyben különböző szerelmek, különböző uh, szerelmi kapcsolatok, amik nem feltétlenül a klasszikus uh, szerelmi kapcsolatként jelennek meg, hanem nagyon szoros kapcsolatban élő ikrek többen is uh, feltűnnek benne, és ez a fajta egymásra hagyatkozás, uh, egymáshoz uh, tapadás, ez már-már uh, a szerelmi kapcsolatnak felel meg. Uh, és varázslatos uh, karakterek, uh, bozognak benne, illetve ott lenne a hg temető is, ami szintén egy varázslatos hely. Én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem, nem jött át nekem ez a varázslat, de a végén egy kicsit felgyorsulnak az események, és, és ez egy kicsit enyhítette az, de alapvetően egy, egy lassú, komótosan sétáló könyvet képzeljetek el, ami, ami kicsit olyan, mint a temetőben sétálgatni, és, és ha bár itt egy történet több szereplőben mozog, de, de egy ilyen körbevezetés, ahol, ahol uh, egyébként számomra nagyon pozitívan, iszonyú rövid és nagyon érdekes fejezet, címekkel bíró fejezetek voltak, és egy-egy fejezet az tényleg csak arról szólt, hogy most valaki elment a voltba. És attól, hogy, hogy ez a fejezet így ki lett emelve, és egy uh, valamilyen ráutaló címet kapott, ettől más jelentősége lett uh, és ez az első szakaszban, ami elég lassan zajlott, ez, ez adott némi fájt az egésznek. Nem bántam meg, hogy elolvastam, és, és azt néztem eletem, hogy, hogy megosztanak a vélemények. Van, aki nagyon szereti, van, aki ö, hasonlóképpen csalódottabb volt egy kicsit, mint én. De akinek bejött a, az időt az a feleség, és szeretné más könyvet is olvasni a hölgytől, akkor azért mindenképpen olvasnia és egy nagyon-nagyon rövidekézés. <gül> Ez Van még egy jó kérdésem, bocsáss meg, és nem átvezetni. Hogy mi volt a legjobb temetőskönyv eddig, ami a kezedben volt? Mert eszembe jutott, hogy korábban volt a Boris Akunyin polgári nem jut nek a temetőskönyv, amit én olvasom. És az is ilyen, hát egynek jó volt valamit próbálkozott, de igazából nem volt az igazi típusú regény volt, a novellás kötet. Nem volt a game is valami? De temetős. volt. És az is de... ilyen. Nem olvastam, és ezért nem találtam. azt Én olvastam, mondani. azt tetszett, de annyira nem emlékszem már részletekre, de Aha. annyi van meg vele, hogy temetős volt, és jó volt, és gémen. Mm. Ha más nem, akkor dobjuk fel, kedves hallgatók, aki tud egy olyan könyvet, aminek temetőhöz is van köze, és jó is, ugyan kommentelje már be. Oké. Okay. Nekem nem jut eszembe semmi hirtelen. Nekem se. Pedig hát De majd utána itt a homokodra csapsz, trenjsz, és akkor majd nézhetsz. Ha, igen, De igen mint az eszélyek egyébként a hogyan. Jó. És akkor már csak az elképzésre járunk, nem engedek belőle. A... Ádám jött egy remek posztot az, az üvódíjakról, és én is nézegettem, hogy kik szerepelnek rajta, és másik, nem tudom, hogy kiejteni a nevét, ilyen bújoldnak, nak mondanám, ez nem tudom, ez a hölgy aki... Szerepelt aztán az ottani posztolt, vagy a Facebookon posztolt cikkben is. Na most neki kijött magyarul két könyve, és ezek legalábbis ez egyik iszonyú olcsóan beszerezhető maréknyi becsület címmel, és ezt már megkerestem. A nyolcvaladik ne egyeztem fel, hogy, és valami, amit félbe örökre, de aztán nem, nem, úgy éreztem, hogy nem fontos róla beszélni. Ez az a könyv, ez a Maréknyi becsület, hogy én komolyan háromszor, hogy négyszer neki futottam, mert rajta volt az elején, hogy a, a csaj ódiás volt, és passzus nem jutottam el. De egyre messzebbre jutottam, kb. mint a gumilepedőben futnék, egyre nagyobb erővel. Egy Sajnánk képzeltem. Vissza, mindig vissza. Mindig visszaütött ennek az az oka, hogy, hogy, hogy a szereplők azok nem lettek plastikusok, a történet pedig ma már szóval olyan. Ne, nem volt érdekes. Nem azt mondom, hogy. hogy szóval el tudom képzelni, hogy az összeáll valamiben, mert ha jól tudom, a csaj már megért, hogy 6-7 könyvet ebből Igen, a. Ez ilyen végtelen, ez legalább 9 8000 a... órára De én már komolyan csak azért emlékszem rá, annyiszor elkezdtem az elejét, <laughs> és, és aztán feladtam, pedig megvettem még a második könyvet, hogy itt legyen a polcon, hogyha, hogyha bele sugyanak ebbe a sztoriba, de. Azt sajnos. Úgy felvágatlanul marad a polcon. Tudjátok, hogy nekem is most a jelöltek közül a Kim Stanley Robinson, ez így félre egy talán a utolsó harmada van hátra a könyvnek, és azt hagyom kicsit későbbre, mert nekem az nem csúszik. Szóval nem feltétlenül jelenti azt ez a jelölés. És ugye érdemes azt a cikket elolvasni, amit majd most talán beraktok így a show ba és ami az Ádám Facebookon megosztott, ami kicsit így Uh, arra mutat rá, hogy, hogy ez egy, szinte egy ilyen zárt klub itt a, a, az ügó jelöltek köre, és hogy valamiféle szubkultúra ezeknek a, a, a, ezek a rajongók tulajdonképpen ugye azokat az írókat mindig bedobják, és akár jó a könyv az adott évben, akár nem. Amúgy ezt meg lehet nézni, és úgy emlékszem, hogy HugoVard.org ki is írták, hogy hány jelöléssel lehetett feljutni ezekre a listákra és hogyha kicsit gyorsabb lenne az internetem akkor, akkor mondanám is a számokat Aha. nem emlékszem ilyen ezer felettikre Aha. Ez egy részt egy közönségdíj ami, amit tartunk fejben a másik pedig, hogy, hogy mekkora Aha. bocsánat, a best novelre arra 1113 szavazat volt nagyon kevés ja. no, kisegére már 587 novelletre 616 short storyra 662, tehát ilyen tényleg számas rendek. Aha, tehát aki író jól tudja mobilizálni a kis lelkes fanklubját, az jó esélyen nyomul itt. Egyébként én is akkor ügóztam ebben a, ezen a héten, és nagyon-nagyon pozitív élmény volt a másik kettő kis regény, amit kinéztem magamnak. Az egyik, amit, amit kiírtál nekem, Ádám, ez a Nancy Kress könyv, After the Fall, Before the e novel, Fall. Igen. The fall. E novel. <laughs> Ami nagyon-nagyon érdekes könyv. Három idő sávban haladunk előle a történetbe, és hát ez a full talán nem spoiler, mert rögtön az elén kiderül, az, az bizony a, a a föld való pusztulás, tehát valamiféle ilyen ökológiai katasztrófa beindul, és akkor van egy történetszáll, ami konkrét nyomozás, hogy, hogy még jobban élvezzem. Aztán van ez a post apokaliptikus dolog, amikor néhány túlélő egy nagyon furcsa laboratóriumszerű környezetbe ott próbált túlérni, és akkor van ugye maga a lépésről lépésre, hogy ez az ökológiai katasztrófa szépen kialakul, és ezek a kis fejezetek váltakoznak, és egy nagyon kedvelhető történet, tök jó karakterekkel, ponton megfelelő hossz erre a történetre. Kicsit a, az a könyv jutott eszembe, aminek viszont a címe most nem ugrik be, de amiben a föld belassul. Beszéltünk róla még valami jó fél éve. Homályosan rémlik, de egy tök másik ugrat be hirtelen. Úgyhogy helyezetbe jut, akkor mondjad. Oké, okay, biztos, hogy nem fog, nem is, ezért ne is helyezzél nyomás alá ezzel kapcsolatban, mert attól nem fog. <laughs> Csodák ideje magyarul. Oh, oda a pont. Ott a pont, igen. igen, igen. Szóval arra emlékeztetett egy kicsit a hangulatában is a, a könyv, de, de azért annál egy, egy, egy nagyságrendek könnyebb, tehát az egy eléggé nyomasztó dolog volt, de hát persze ez is eléggé komoly, de nagyon tetszik, mindenkinek tudom ajánlani elolvasni, és hát egy ilyen nem is tudom, 170 oldalas dolog lehet ez, tehát nem, nem, nem egy ilyen Kindle single méret, annál azért nagyobb, de egy ilyen könnyen gyorsan befolható regényecske. Az nagyon szórakoztató persze, hogy hogyan tolódtak el ezek az oldalszámok jobbra-balra, ugye? Igen. A 170 oldal az ami egy ilyen tipikus, annál kozmos fantasztikus könyv volt, és akkor azt regénynek hívták még. Aha. Hát most meg már kilóra megy, hogy jól nézzen ki a könyvesbódból, hogy akkor az a baromi drága dolog az sok értéket képvisel. Substanciális regény, igen. Főleg, hogyha ilyen hangzatos éjnavel rá van tűzve. A másik dolog, Brandon Sanderson, akit egyébként is szeretünk neki, meg a The Emperor's Soul című, hát szintén ilyen méretű, pici regénye volt a jelöltek között. És hát, az meg rettenetesen tetszett. Tehát a legutóbb, egyébként nem is, talán nem is a regény kapcsán beszéltünk róla, hanem volt egy ilyen Kindle single Legion című kis története ami ilyen zavaros, fickóról szólt aki különböző személyiségeit felhasználva nagyon hatékonyan kinyomoz valami teljesen őrült időutazásos bűnesetet és ott is teljesen megfogod hogy mennyire fantasztikus fantáziája van a fickónak nagyon nagyon újszerű meg érdekes történeteket meg helyzeteket talál ki és hát ez a különböző varázslatrendszerek, meg köré kialakult vallások, ez abszolút otthon van e ezen a területen. Ugye ez a három részes regény sorozat mi az, amit olvasunk? köt Köttszerzett, ott is maga a varázslat ezekkel a különböző fémekkel nagyon-nagyon ötletesen, és szinte már hihetően van kitalálva, és ez az Emperor-szól is egy, egy alapvetően újszerűen varázslatra épül, aminek az az alapja, hogy a különböző tárgyak, meg dolgok, amik körülvesznek, azoknak, ha bár nincs tudata, de mégis van valami törekvés, valami, valamiféle világkép bennük, ami, ami így a kialakulásuk, meg a fennállásuk óta történt, az így befolyásolja őket, mint egy emlékszinte. És akkor van ez a varázsló főszereplő csaj, aki gyakorlatilag ezeket, befolyásolni tudja kívülről, tehát mondjuk meggyőzi a széket, hogy ő nem egy ilyen kopott fa szék, hanem kinyomozza, hogy mi volt a története, és akkor rak rá egy ilyen pecsétet, ami, ami visszahozza a régi fényét, mert egy olyan történetet sző köré, hogy valaki azt folyamatosan karba tartotta, tehát így tudja a tárgyak valóságát befolyásolni valamiféle varázslattal, és akkor erre az alaphelyzetre van valamiféle ilyen fentezi konfliktus császára, meg, meg gonosz alattvalókkal, meg bérgyilkosokkal, meg minden. Hát tényleg alig bírtam letenni szó szerint ezt a könyvet. És van egy ilyen utolsó pároldalas kis utolsó amiben leírja Sanderson, hogy, hogy honnan jött neki az ötlet, és nagyon vicces utólag ezt elolvasni. Szóval annyira megérte mind a kettő könyv az árát, amit... Nagy regény nem is tudom, mikor éreztem utoljára. A akkor mindenképpen hallgassál el az írós podcastjában majd valamikor, ha még nem tetted volna. Aha. Az az ilyen. És akkor egyszer azt csináltam a regényembe, hogy típusú beszélgetésre azt mondom, hogy 5 percesek, negyed a podcastok, és ebben hárman beszélnek folyamatosan. Aha. Mindig csak egy-egy ilyen trükről mondják, hogy ezt érdemes használni. Nem, hogyan kell megszegni, miért ne szegjék meg. Aha. Igen jó mert ezt egyébként rontani picit néha az mint hogyha tudod, hogy honnan jött ez vagy az, de, de ebben az esetben abszolút élvezetes plusz, plusz volt, és nem, nem sérült tőle a történet. Szóval mind a kettőt nagyon javaslom, és tökörülök bármelyik is nyer. Hát majd szavazunk úgyis lesz ilyen szavazós csomag. Úgy néztem, hogy idén 60 dollárba fog kerülni az összes húvóra jelölt könyv. Hát majd valamit bizniszeljünk, mert én már erre a kettőre befizettem, úgyhogy. Hát akkor kénytelenszel majd az összes többi miatt. De megoldjuk. Isten. Uh -huh. És te? Hát én meg rövideket olvastam, mert hogy ez egy rendkívül zsúfolt, volt. Válban egy picit szűkét volt. Úgyhogy egyrészt nem voltam mert teljesen biztos, hogy beszéltem már ebben az adásban a, a Whitman fiúknak a kötetéről. Lehet, hogy a gasztrós volt szó, de a a szerint nem. Úgyhogy mertem azt levenni a, a polcról. Ö, ők a Népszobacsak hétvégi mellékletének voltak két étteremkritikus, akik Wittmann fiúk néven írtak, és aztán egyszer csak lelepleződtek, de szinte teljesen mindig hogy kik voltak ők, akik 90-valahánytól, nagyjából, 98-tól 2003-ig írtak étteremkritikákat, ami azért azért érdekes, mert 2003-ban nagyon nem laktam még Pesten, valamikor 2007 környékén költöttem fel. Tehát egy totál olyan Budapestnek, a totál olyan étterméről szólnak, amik valószínűleg már nincsenek meg, és uh, amiket nem is ismerhettem. Uh -huh. És ennek ellenére pusztán azért, mert nagyon jól vannak megírva, tényleg rövid uh, véleményciknyi hosszakban ilyen egy-két oldalas, de inkább egy oldalas uh, kritikákban szedik össze azt, hogy mi a baj, Paraszt volt a pincér, Atya úristen, mennyire jól érzték maguk csak attól, mert a végén ott állt sorba a személyzet, és vagy a. Hát ezt a helyet nem kellett volna elrontani. Atya úristen, ez a hely áldozatul esett annak, hogy van egy remek szakács, ha van egy tökéletes személyzet, viszont a belső építésük az egy tehetségtelen állat volt, és amit elrontotta az egészet. És így szedik darabokra meg rakják össze úgy a, a helyeket, mint a várost. És a, mi, mi a Budapest és, és hova érdemes menni enni? Totálisan sem tudom képzelni azt, hogy, hogy olvastam volna annó, és, és mentem volna utána, hogy, hogy tényleg igazuk volt -e azon a héten. ez itt tök jó, mert ilyen nem létező emlékhalm azt így felszettél ezzel, mint a régebb óta a városba lettél volna. Egyrészt, másrészt meg utána lehet nézni tényleg, hogy ezek, ezek léteznek-e még. Nem, hogy tudom, hogy azt, hogy a gundel az megvan még, és az ember jó messzire elkerüli, azt úgy nagyjából tudjuk. Vagy nem tudom, most alatta éppen jó az étterem de. de a szerint teljesen okay. A tetejét azt kerüli, mert, mert az meg teljesen jellegtelen, valami, én csapdai jelleggel. Uh, az ételek változnak is, tehát ami megmaradt, az lehet, hogy azóta lezüllet, vagy fel, felkupálta magát. Ez Ezen... <laughs> lezűlt Igen, ez benne van. Uh, csak ad egy kalaúzt. Kereshetsz valamit, vagy mint mintha elindulnál a, nem tudom én, krúdi után. Csak nem kródi meg nem az a fajta irodalom. Én imádtam olvasni, pedig nem mentem el, itt voltam már Budapesten. Egyszerűen olyan volt, mintha mégiscsak ott lettem volna. Abban az étterem van, amiben ők. Uh -huh. És van egy másikom, amiből meg a harmadát olvastam nagyjából. Ez ilyen vésznek elrakott könyvem, mert hogy egyszerűen volt róla szó, hogy volt a Népek mesé nevű sorozat. Igen ezt aztán minden, minden furcsaságot meg szörnyűséget kiadtak a grúztól kezdve a szekovács de jó, és van ilyen. -nak a meséig, meg legendákig, és most a Kubait vettem le a porcra, amit egy Lidia Cabrera nevű nő gyűjtött össze. Az elején valaki röviden másfél oldalba ismertéző az ő munkásságát, és amit végzett antropológusként. Majd belevágunk a kubai legendákba, amik egy. Egy tökéletesen megismerhetetlen is ismét oda vissza, az előző feljutottam. Megismerhetetlen nehezen befogadható Atya Úristen, itt micsoda világba viszi el az embert. Olyan meséke meg legendákkal, ahol, ahol mindenki ilyen varázsigeszerű dalokkal kommunikál, nagyon sok ilyen van benne. Ezek a olvasod a mesét, és már látszik úgy a, oldalon, ott a másik oldalán, hogy lesznek a döltbetű eszedett a, dölt a lapszédig nem kiírő sorok, aminek a nagy része az például nem szó, hanem csak ilyen, ilyen utánzó dolgok. És gajdolnak, és elmondják és sok ismétléssel, és, és nem olyan mesé, mint amit megszoktunk, és nagyon izgalmas. Például volt egy az, az a, a címadó mesélysz, a Mambiala Dombia című kötet, ami nagyjából a terülterül azt akár meséli el. Egy rendkívül lusta néger, egyszer csak, amikor már éhezik az egész család, felmegy a dombrot, elsírja magát, imádkozik az Istenkéhez, úgy ugyan nagyon már valamit, és kap is egy olyan, olyan fazekat, ami, ami főz, hogyha megkérdik rá. Hát onnantól az nem ő lesz a pádi a faluban, hanem, hanem ő lesz a legjobb fel, mindenki hozzá erre Jönnek a gazdag emberek, és a végén, amikor valaki egy millió pezót, akkor akkor is adja. Csak hogy az úr az megbotlik, és széttöri a fazekat, majd pedig ezek után sem isnek tekinti a szerződést, ismét elszegényedés van. Éheznek felmegy megint a dombra, és ö, talál egy botot. Hát ő a botocska mindent adó, mondja, hát akkor botocska adjál már valamit, a botocska jól elveri leviszi a faluba, összehívja az összes korábbi barátait, és akkor itt azt hinnye az ember, hogy lesz ilyen egy ludasmat is vége a történetnek. De nem! A bot mindenki nagyon ver. A néger öngyilkos lesz egy kútba. Ez az a kút, az asszonyok nem járnak sötétes után. És így ülök a kötettel szembe, hogy itt mi történt. Ilyen szintű idegenséget tud kiváltani. Borzasztó Bocsánat. tapasztalat, de nagyon jó. Nem lehet letenni, hogyha majd végzek az adással megyek visszaolvasni. Itt, nagyon tudom ajánlani mert szerintem be kell ebből minél többet mert amit emlékszem a többi népekre azok is ilyen, ilyen rábukkanunk valamire amit nem tudunk hová tenni elmény ha. jó van ez jó hangzik még a végére valamit ide beszúrtatok igen én voltam öh, hogy is mondják ezt adás közben érkezett a link a facebook segítségével 12 óra ezelőtt csak nem kattintottuk le még pedig azt, hogy a Deviantarton, ami egy ilyen művészes, megosztós, uh, Atyahuisten, ezt én csináltam, nézzétek meg, rendeljetek tőlem printet oldal, ott elindult valami online képregény kiadás, mozgóképregényjel, amit így, hát nem is körbe lehet járni, de, de meg lehet nézni különböző perspektívekból. Itt Ez van zenéje is. Zenélni, ezt nem tudom kikapcsolni, de jó Isten. Uh, nagyon szépen megrajzolt darabok vannak itt, és ráadásul úgy nézem, hogy az App Store-ban fent van ennek a, a programja is. Egyelőre csak iPhone-ra. izgalmas izgalmaszt ezt majd megnézni, hogy, hogy hová fejlődik ez ki. Az online képregények kísérleteket szerintem mi szeretjük. Igen, egyébként a nagy kiadók is próbálkoztak ezzel a motion comic dologgal. Talán Marvel cucokból volt ilyen, de igazából nem lett népszerű. Szóval így se nem rajzfilm, se nem képregény, és valahogy így el tehát nem, nem alakult ki ebből egy termékvonal próbálkoztak vele. Kíváncsiak, hogy így a függetlenek tudnak-e többet kihozni belőle. Mindenesetre flash-es lehet ez a cucc, mert nagyon felpörgött itt a processzor hűtő a laptopba. Uh, lehet amúgy hátémenetös is. Én annól ezzel akkor találkoztam, amikor bemutatták az Internet Explorer Tizet, kilencet. nem tudom, amint voltam a bemutatóján, Mindest, az, az már támogatott ilyen fejletvebes technológiákat, és nagyon büszkén mutogatták, hogy volt pont egy ilyen motion komikjuk, ami uh -huh. három vagy négy réteget lehetett mozgatni egérrel, meg hogy mer, mi, mi mögé lehet belátni, meg hogy még tovább történet, az is nagyon szép volt egyébként. Uh -huh. Ezek Te olyan jó borítók, amik itt vannak, tényleg nagyon tetszik. Igen, most itt bőtöltösen széles melkasú, ilyen szovjet munkás van itt előttem. Gyönyörű. Na, ilyen kedves hallgatók, mikor a webet böngészük. Igen, igen. Azon Nagyon jó híreket, vagyis hát nem, nem csak jó híreket, de kaptunk jó párat, köszönjük. Köszönjük szépen bennem ezt a sónozban link egyébként, és uh, cserébe, mert ott megnéztek, nem olvasom fel azt, hogy brofse.deviontart.com.per, és így tovább. Aha. Akkor ezzel köszönjünk is el, aztán néhány hallgatóval meg holnap találkozunk. A lényeget mondjuk pontosan igen, hogy holnap a Kazimir nevű egységben lesz hármas könyvelés. Most már tényleg tavasz van, az sem érdeke, ha esik a hó témájus örözés. Gyertek el, mert jó lesz. Mindenképp. Na, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.